Radio, både på lite störande fönster som dyker upp så där fort. Rarma Radio ska ju börja spela in här nu, kanal 1 då, från klockan. Ja, nu på B-datorn så... Spelar Arma radio in schemalagt kanal 1 på Sverigekanalen från och med nu. Den ska jag inte dela upp någonting utan det spelas in som en enda ljudfil. Och eh, det ser ut som att den också spelar in schemalagt på C-datorn. Det gör den nu ja. Så då har vi börjat så kallad referensbandning här. <kör> Det är väl i alla fall livesändningar som måste spelas in. Sen ska man säga stations-ID också varje timme. Men det går ju inte. Ansvarig utgivare behöver man inte uppge. Men det kan jag uppge också till Gunnar Andersson som är ansvarig utgivare för Sverigekanalen. Och under veckan så kunde man ju se att kanal 1 har kommit upp till 67 dagliga lyssnare. Det blir 110 lyssnare på två dagar faktiskt. Och den... Kanal 1 klarar max 50 och samtidigt då. Vi kan inte se de övriga kanalerna för det är det gratis. Jag har förgivet försökt få streamingen att fungera också. Virtual DJ Broadcast, det kostar pengar. Och sen ingenting annat har fungerat heller som NiceCast för dator och SimpleCast eller vad det heter, funkar inte heller. Och Jetcast uh, står on er och blinkar, men det går inte heller. Och butter inte fungerar streamingen på B-data, men den kan gå igång på A-, C- och D-data som extra kanal. då. Så att vi är ute nu i live sändning här. Ja. Vi har den 29 november 2014 i alla fall. Och det är ju vittfrostigt på marken här. Och jag var ju till Västerbyn med en på slutet här under veckan. Där den tidiga järnvägen gick. Och kommunens asfalt slut och sen blir det en grusväg som är privat. Och vägbomen var inte låst. Men där var jag så alltså då. Smalspåret kom ju då från långsyttan på sidan om kyrkogården. Korsade Länsväg 270. Med någon sån här varningsskylt, Bara varning för tåg. Det finns en bild också på Loketor. Med ett godståg. Ganska många godsvagnar där. Innan den korsar. Lensräk 270. Passerar Nordvik. Sista resan som Svenska järnvägsklubben gjorde 64 också. När de stannade ute på de här fälten på sidan. Och fotade. Man ser skön lången på höger sida. Med Loketor. Och en film finns också. Det heter Smalspåret någonting på nätet där. 250 kronor. Det är nästan två timmar filmat från Smalsporiga järnvägen. Dels under trafiktiden. Och sen fick man låna ett lok Och jag har hämtat en enorm paraply också på Loppis här. Och då hade de den filmen men bara privat. Den brukshistoriska föreningen i Långsyttan säljer den faktiskt. Men jag vet inte om de, om de kan skicka den mot fraktavgift också. Men jag kan köpa den här i Långsyttan lokalt. Det är en cirka två timmar lång film. Och de här mest av loken och vagnar och sånt finns bevarade. Antingen Grevsnes järnväg och uppe i Jädraås, Framförallt mycket godsvagnar där. Och de har även den här ombyggda personvagnen också. Så de byggde om till en resgodsavdelning. Och tankvagnar. Och sen i Uppsala, katten finns mycket från. När jag besökte katten så var det bara rälsbussar som kom fram till Marielund station. Och det var inget tågmöte heller. Så jag fick aldrig se en ånglok där. Jag hade ingen kamera med mig heller. Jag var inne i stationshuset där i Marielund. Jag cyklade ifrån Märsta upp där. Jag korsade också Lensväg 282 först faktiskt. Och lät det på blåsan vid järnvägsövergången. Eventuellt en gammal barnvaktstuga som ligger där heter det inte Funbo. Uh, vad ser det kommer bli här för Uppsala kommun ska bygga en massa bostäder också som hamnar ganska nära järnvägen. Uh, och posterna invikt en ny postterminal också i Rosesberg. Kombiterminal är också under uppbyggnad. Kilienkrysset uh, AB. eg uh, jag tror att det är en miljon kvadratmeter stort logistikområde då i Rosensberg och det är väldigt stort. Lidl har ett enormt lager där och dataföretag och sånt. Efterallt så kommer det öppna också livsmedelsbutik och då går bussar rakt igenom där. Det är väldigt stort och det var stora råkfält. Arkeologer grev det igenom området först också för att se. Det var vissa lutningsförhållanden där som man har jämnat ut. Och åkerholmar fick man ta bort som det kallas för då, åkerholmar va. Postterminalen är invigd i alla fall i Ruxäsberg. och jag växlade ju posttåg förutom på Stockholm Central så fick vi börja växla posttåg också från 1997 i Tomteborda. Vi hade ju radiostyrda RC-lok men de försvann ju sen och gamla ombyggda UB-lok och ombyggda UD-lok till radiostyrda lok. Nu växlar det på i Tomteboda och Tomteboda postterminal som invigdes 1985. Den kommer att läggas ner. SL vill bygga en bussdepå i den gamla banhallen. Vad som kommer hända med den stora betongbyggnaden som posten tidigare haft. Det är ju ganska oklart. Det är en enormt stor byggnad. Med väldigt mycket lokaler så att säga. Det kan tänkas bli för verksamhet i de där enorma lokalerna. Det syns ju från järnvägen i den stora gråa. Det ligger ju såna att komma det låter bra om den här studiemikrofon nummer ett. kan jag sänka ner lite grann kanske. Jag fick den också lite närmare och brummet är ju helt borta. Faktiskt. Klockradio ska man inte ha på mikrofon, då blir det ju. Jag måste ibland blåsa ut min näsa och vänta lite grann här. Det här var ju en sväng söderut till Västerbyn och mycket hus kan man säga att det är. Mycket stora byggnader också i flera våningar och sånt men det är väldigt lite människor man ser. Det är ju väldigt öde. Imma på fönstren är det och... Sen kommer upp på höga backar sektionsvis. Ännu högre upp till topparna där. Ett kan man se när man gallrat rätt hårt där. Det var inte, inte skog, Men i alla fall man får en, en helt otrolig utsikt. När man kommer upp till den allra högsta toppen. Det var sol. I tisar tror jag det var. Medvind. kändes varmt med Heller hansen -tröja och umbro Svag vind i ryggen. I princip ingen ryggvind då åt det hållet. Och man såg några enstaka människor bara. Med väldigt mycket hus. Och ett av husen ligger högt uppe på en höjd där. Och det är för detta koloni kolonihuset. Det var i full fart på småbarnen. <laughs> Ungdomarna. På 40, 50 och 60-talet. Och det finns bilder på det. Langsyttan.nu och brukshistoriska.se det är ju nedlagt och det var barn från Husby församling Det vill säga från långsyttan och Utanför på landsbygden här Och vi bron också som delar lång, Lången, sjön Lången Med bysjön Det finns en byggnad också Ett hus och det var Stockholms kolonin Det var barn från Stockholm som var på kolonin där Och busshållplatsen heter också kolonin Sen börjar ju bysjön Med en liten badplats där Ganska, Det är ju rent och fint vatten det kan man fylla på sina flaskor så det är väldigt mycket byggnader. Gamla lader och sånt och kohagar. Det finns minst två eller tre bondgårdar i Västerbyn som fortfarande har kor. Det fanns en lanthandel också. Vad heter han? i Stockholm som en hemsida. Hans mamma kom ju från Västerbyn. Det hette ju inte Västerbyn. Ja, från början hette det ju Västerbyn med V och E. Och sen blev det Västerby med Ä. Och nu heter det Västerbyn. Det fanns alltså en landhandel. I en busshallplats där som heter Affären. Där fick jag söka skydd en gång. Det kom ett. Ett oväder som höll på i timmar. Det bara räkte ner. Och jag filmade också. Men till slut så. Slutade nederbördan. Men det var ju väldigt muligt i alla fall. Men det kom ingen mer regn så att säga. Så att jag slapp bli blöt faktiskt. Det var ett mycket envist. Eh, Nederbördsområde som drabbade. Det var på sommaren där. Jag hade gett mig av till Stjärnsund en gång där. Jag var ju lite. Tunnklädd från början. Och tyckte att det var lite väl. Varmt för de här kläderna. Men så att säga. När regnet kom. Och det höll på i timmar och vrek ner. Och då, då frös man istället. Då hade ju inte något varmare kläder med mig. Men jag fick ju skydd i den här bussordplatsen. Som tur är. För den har, den har alltså en, man kan gå in där. Med tak och allt. Och, och glasfönster. Så att var jag gick dammsjön till Damsjön en gång så kom ett fruktansvärt oväder. Och det en bit bort från Bosse Lisa som kommer från Nacka. Där var det någon slags grillstuga här. Med tak över och pressändning istället för fönster. Men det var ju som hagel då. Jag fick ju också skydd. Tills det, tills det hade slutat att regna. Och sen i samband med de här sommarregnen. Och även efteråt så blir det ju väldigt blött och fuktigt. Och framförallt så blir det betydligt kallare också. Så nu har jag ett reelt paraply här. Verkligen. Det är 125 centimeter i omkrets då. Så mitt gamla trasiga lilla paraply. Jag hittar ju paraplyer på tågen. Och jag har hittat mycket vantar och handskar på tågen också. Vi kunde ju inte lämna in allt. Jag minns en tjej faktiskt som hade glömt. Jag stedade i salapänden där och under en stol så var det en kartong med damstövlar som var inköpta i Stockholm. Och en, en kvinna som hade köpt dem i Stockholm, lagt kartongen under stolen och gått av tåget i Uppsala. Sen kom Uppsala-pendeln tillbaka till Stockholm och kartongen var kvar under stolen. Så fick man ju lämna in till då. Det var någon kille som kom och hämtade de där grejerna en gång per dag. Så det låg en stor låda. Det var ju paraplyer och handskar och mobiltelefoner och sådana här saker. Det var någon kineser en gång som glömde någon telefon. Och ringde dem till arbetsledaren som själv kom från Etiopien. Och de pratade bara kinesiska. Men till slut var det någon som kunde prata engelska i alla fall som kom och hämtade. Det var en kille från Göteborg en gång som hade åkt extra tusen som vi städade och då hade han ju glömt en regnjacka där då. Som vi tog hand om. Och han var väldigt lycklig för den. För han sa så här att han kom nämligen från Göteborg. Och där regnar det utav helsike Och det kallar man för Blöteborg. Hon glömde väldigt mycket på tågen. Så ungefär en gång i veckan så brukade jag hitta mobiltelefoner till exempel då. Ibland var det bara en vant eller en handske va. Och läsk också. Nu pratar vi om oöppnade om flaskor. Nu ska man inte dricka läsk för tänderna men... Men på den tiden då. Så man kunde få hem läskeflaskor som var helt oöppnade och... Chips och popcorn och jordnötter som inte var öppnade. Och bullar och grejer som låg i påsar. Det var en kille en gång som såg lite speciell ut faktiskt. En ganska stor kille med långt tår och sånt. Och han var ju väl... Troligtvis musiker eller musikjournalister eller liknande. För han hade nämligen gömt under stolen eller hur det var. En, en stor bunt med musiktidningar. såna bransch för musiker då med ja produkter och elgitarrer och förstärkare och hela, hela den biten där va. Henrik Borgström också den här ekonomijournalisten åkte också en gång. Eller hade åkt då. Det var väl någon Malmö eller Göteborgs tåg, tror jag det var. Och där hade han ju då under en stor lagt en imponerande bunt med eh, Europas samtliga ek ekonomitidningar. Han var väl så här en specialist på ekonomi va. Så att det var ju bara sådana tidningar då på. Det var på engelska då. Såg en bild på min syster också när Australien också. Hon tycker inte om muslimer. Det var någon muslimsk ledare nu som skulle fängsla sig vad det var för något hatbrott. Och Australien har gjort helt klart också att illegala flyktingar har inte en chans. De bevakar gränserna och kusterna och de skickar tillbaka dem direkt alltså. Det ska vara laglig väg för att komma in i Australien. Man accepterar inte illegala, att man försöker ta sig in så att säga utan att först ja, ansöka om asyl eller liknande hos myndigheterna. Utan försöker liksom... Ta sig in olagligt helt enkelt i Australien. Och man har också propagandafilmer där australiensiska myndigheter informerar på olika språk och sånt. Och det sänds också på olika tv-kanaler i olika asiatiska länder att... Australien accepterar inte illegala flyktingar och vi kommer vi kommer vara stenhårda mot er. Gör inga försök att komma in i Australien utan utan på den lagliga vägen med schyssta papper eller ansök om asyl utan ni kommer att bli återsänd till det land som ni kommer ifrån och ni kommer inte att få någon form av amnesti eller liknande australiska myndigheter har gjort helt klart och det budskapet finns på olika språk och sånt det kan verka tufft och hårt men man accepterar inte det helt enkelt och man har skärpt de här lagarna man har förstärkt Kustbevakning och militära förband och liknande och bevaka, med, bevaka på olika sätt och med tekniska system också. Båtar och liknande som man bordar och beordrar dem helt enkelt att lämna Australiskt territorium. Det är klara och raka besked från de australiska myndigheterna att ni ska inte ha en chans att komma in i Australien och... och Får vi tag på er inne, inne i Australien så kommer ni också att bli att äh, ta reda på vilket land människan kommer ifrån. Då, eller vilka länder de kommer ifrån. Så kommer de att få Åter, återvända hem. Oavsett om de vill det eller inte. Så får de inte en chans att komma in. De som lyckas ta sig till själva Australien kommer att bli upptäckta förr eller senare. De har ju sådana här kontroller och sånt. In i Australien. Inre gränskontroll. Och de kommer inte få stanna. Oavsett om de har sjukdom eller liknande. De, de återkänns bara. Men alltså inrikt en postterminal i Tomteboda. Och eh, först måste man väl lägga ner Tomteboda postterminal också då. Spårhallen vill ju en bussdepå där. Uh, faktiskt. Vi eller jag eller göra. Vi växlar ju där från 1997 i alla fall. Men dessförinnan så var det ju särskilt personal i Tomtevoda som hade det. Och på 80-talet var det en växlar sig på vintern som tyvärr. Uh, hon skulle lägga en uh, bromsko. Och det var på vintern. Hon halkade. Så att uh, ja. Det kom en vagn helt enkelt och krossade henne tyvärr. Hon hade ju familj och allting så hon avled på platsen. och Polisen spärrade av det hela så att uh, postdågen blev väldigt sen. Och vi fick ett tråkigt besked av ställverket då. Att ja de sa ju inte rakt ut så att säga. Man fick ju höra sen men det var en olycka i alla fall som hade skett. Och skulle vara avstängt på polisens begäran under några timmar där. Hon avled på plats då. Hon blev ju krossad av en vagn. Helt enkelt. Så det är ju ett farligt yrke. Är det ju. Faktiskt. Det var på vintern så att säga. Så att hon halkade till. Hon växlade upp i Sundsvall som hade dubbla Z60, Z-70. Ombyggda radiostyrda från Z-65. Den här små lokomotorer då. Jag kommer inte ihåg att det var något tekniskt fel på det här loket i alla fall. hur spårade ur och hon ramlade av och hamnade under då. Ja, avliden på plats då. Hon var 53 år. Vi har ju också Per Strid här som kom från Avesta som jobbade som tågreparatör och tågväxlare. i central. Men, jag tror det är början på 2000-talet som han flyttade hem tillbaka till Avesta. Jag såg honom några gånger också med... Dubbla T-44 i Avesta växlar med radiostyrning där, solglasögon och dosa på magen. Man pillar på knapparna där. Eh, men tyvärr, Green Cargo drog några år senare ner på personalen på flera platser. Bland annat Avesta Krylbo som det heter, och... Eh, för att inte bli uppsagd då så var han tvungen att utbilda sig inom företaget då. Så att han kör i godståg och stationerade i Bålänge. Han kör alltså godståg ända upp till Ånge. Och sover över på hotell i Ånge och Ballnas. Man byter ju alltså. Godstågen byter ju alltså förare. Och även Norrlandstågen, persontågen från Norrland också måste byta förare flera gånger. Jag såg nattåg 93 till exempel kommer från Norge. En norsk lokförare på sträckan Norrvik. Riksgränsen. Sen är det den lokförare som kör tåget. Nattåget 93. Vidare. Riksgränsen. Kiruna, Gällivare, Boden. Ner till Luleå. Där byter man troligtvis också lokförare en gång till. I långa avstånd. Går runt med Loket. Och i Boden. Så går man från Luleå till Boden. Sen måste man gå runt med loket. Eller om man har dubbla lok i var sin ände och kopplar bort det eh, norra loket för att kunna komma ut på södra sta stambanan. Man går ner till Vännes och via Umeå, Sundsvall, Gävle, uppsala Stockholm. Man går inte längre över Långsela. I Långsela finns en eh, lokstation eller personalstation för lokförare som kör godståg. Man byter alltså personal. Man kan inte köra hur långt, hur långt som helst utan att man måste byta helt enkelt. Så på ett antal platser. Jag har sett att nu har det kommit ännu fler sådana här bolag som kör tåg. Eller hur ut lugnt personal. Så det har ännu mer konkurrens mellan sådana här bolag som kör tåg. Ja. Och telefonen står på en stålstång här då. Så att jag kan vrida lite på den och se lampan blinka till. Den står bredvid här. Ja. Ja, vi ska se. Gubben hemma telefonen står på en stång en står stum. Sen gör vi näma. Nu är stippe ju Det är bara av här. Kan du höra sändaren? Ja, det är ju jag vet inte det är, det är, det är, det är just på det är det som vanligt. lite. Äste gick väl ut va? Ja då, det körde jag ju. Och, och då har ju sändaren, du har ju sändaren då. Ja, det var inga problem, det är ju medhörning. Ja, för att jag kan ju inte höra, alltså... Det går kommer ju pris imorgon till tidigare sändningen. Jo, men jag kan inte höra 88 här på, över datorn. Men 95 kan man höra, bögarna, bögarna pratar ju du? Ja. Men, men 88 är ju något fel på. Ja, men det, det vet jag inte vad det beror på. Men över går det ju att höra, men inte... Vad som händer under, under internet kan jag aldrig kunna prova här. Nej, men du kan ju inte höra mig själv sen då. Va? Jag kan ju inte höra mig själv när jag pratar sen då. Nej, nej det kan inte hjälpa. Du får <laughs> väl använda det. Det blir väl förr eller senare att du måste gå över till den äh, sändaren som ligger där i, lokala i, i det området du bor. Så att du måste i... dra en programledning och allting. Om du ska ha den här radioförsändningens möjligheter kvar. Det är konstigt också att ni samman är inga problem, det kan, kan jag höra för jag hörde ju bögarna prata där för en stund sedan. Ja den har väl bättre räckvidd kanske, eller hörde den på internet då? Över datorn? Ja men då är det klart, då är det, det nog fel på sändningen av ettan ändå. Och datorn, det är bara konguller med, med, med Nej, jag, jag anser... Man kan sända på mellanbågar, det hade bara det som du hört när från Stockholm här. det är jag tänker på. Jag är ansluten till en server som det kallas och det var inga problem med ansluta till servern då. Det, det, det går ut över sändaren i Stockholm men, men över internet så hörs det ingenting. Nej, men det är väl något fel då? Ja, det är nog fel. Ja. Och då har jag ju kontaktat den här man Ja, det är svårt att göra något gång. Han har ju trampat sedan till resin du, på, på, ne på nedlagd han. Jaha. Med, med småbarn och sånt. Det var rätt kul att se faktiskt. Ja det är så jag För ibland var det trän i, trän i vägen som man fick Och sen var det väl centrala så som De lyfta den där Ja det var han väl tar det för får han hur bra upp på välter Jo man fick, man fick hyra sin sån där Och trampa på en, på en nedlagd järnväg vet du Ja jag förstår det Men det kommer så mycket trän i vägen Så att ibland så var han tvungen Till slut så fick de vända på stället gick inte att komma fram där Nej har du vuxit så mycket trän i vägen? på, på... Ja, det är det. De har ju inte underhållit hjälpte bort borta. Nej. Nej, jag har ju säljningsståndet kvar. Ja, jag förstår ju det. Men äh, det, det, det har, jag använder du inte det så går ju det är också så småningom. Jag undrar om inte Persie har kvar sitt, sitt gamla, va? Nej, jag tror det har gått ut. Jaha. Ja, men han har ju tjatat att ringa och vill ha komma hit. Men det får han inte. Det det han får inte ta någon studie för den här busen på något sätt är inte klokt. Jag såg en konstigt papper där från, från myndigheterna och de hade ju frågat Persson om han sände ja. 88 MHz. Ja, de ville väl kolla. Hur. Då hade han ju ljugit vet, och sagt att han, att han körde närrådet på 88 MHz fast han inte gjorde det. Ja, det är det han har gjort. Han har ljugit, ja. Ja. Och, och, och därmed så har han kvar sitt tillstånd i alla fall, hörde. Ja, jag vet inte. Hikom han ah. inte i Nej, här. nej det han är som han är. Han beskyllt mig för att Astrid skulle att han så kallade kvinna, då, då får han aldrig komma tillbaka ner. Nej, det var väl ingen kvinna heller där? Nej, det var en gille Det var det? Ja, jag antar det. Alla påstår ju att det var det. Med peruk då? Jag antar Det nog, det var ju kostym, Men, svart kostym och vit Han hade inget hår va? Jo, då, det, det var väl vill jag minnas. Det kommer jag inte ihåg så mycket. Det var ju, hon har ju varit här en gång med och medverkat i en persesändning men vill inte prata i radion. Vad är det där människan som de kallar för Helena? Ja, det kan hända med inget. Det ska ju föreställa bara en, en kvinna men hon är ju en kille. Hur vet du det? Det, det, det påstås det att det är en kille alla som ni känner till det. Så det ut som en kar då? Jag har alltid svart kost och <laughs> <gif> att du vet det. <gif> du slipps så vid tror Och väl, det vet det Du i allting. Aha. Hur, hur var rösten då? Ja, då det var någon ligger ligger mitt emellan kvinna och man. Jag lite... nå göra sig nå nå nå som nå nå Jaha då. Vad va, har hon med att prata i radion då? Nej, det hon gjorde inte det. Hon bara satt där. Hon ja. ville inte prata. Aha. Aha. Men det ser vi till. Och allvar han dog han. Ja, han gjorde ju det. Han söker ihjäl Ja, han söp han. Ja. Han rökte inte, men han drack väldigt, va? Ja, då, jag sa, det var ju inte men han, det är ju jag druckit. Jo, han fick en flaska en gång. Jag köpte en flaska av en ryss, vet i Stockholm. En vodkaflaska. Ja, en 50 spänn. Ja. Och den drack ju, den drack ju allvar upp. Ja, det ju så. Det var ju som vatten, vet du. Ja. <laughs> han tog hela, alltihopa. Ja, det är ju sådana, han blir Herregud, vet du. Han drack ju upp hela, hela den där vodkaflaskan. Vet. Ja. Hemskt. Ja, du blir det. Jag såg en bild också på, på ULO. Jag har ju sparat min gamla ULO-box här då. Ja, men det är väl inte mycket att ha. Den innehåller bara en transformator och transformator. Ja, men man kan ju se där. Hultman har ju skrivit hur, hur, hur liksom den fungerar då, va? Ja, det är ju bara en, en transformator du, du som man balanserar linjen med. Varför måste det vara en nyckel för? För att det inte är obehöriga att jag kan använda studion. <här> ja, var det någon som låste den och tror du tog med sig nyckeln? Antagligen. De fick dubbla nycklar också va? Ja, det, det är dubbelnyckel. <här> ja, jag fick ju fel på lampan ja, en gång, så du. Ja. Och det tog, tog det tre månader, så kom den en kille och tjej och bytte ut den där. Ja. Det är bara bara inte ord, va? Ja, det är bara en diod. Ja, men det tog tre månader alltså. Ja. Och lagra den där. Ja, men den kan ju gå sen lika väl som en glöd. Ja men då fick jag göra så här, då fick jag ju sitta med hörlurandet och lyssna på sändaren och så fick jag dra upp mikrofonen och så fick jag ju säga någonting då. Ja det kan jag kan inte, hon är det som jag har så du hör den när det kopplar ut. Och som jag hörde mig själv då visste jag att jag var ute. Ja, för jag, jag kan ju kontrollera ljudkvaliteten, <går> köra ett litet ostroskop och allting med lasern där stående framför mig här när det kopplas ut. För att det här, så då låter det bra som ser jag ju det på ostroskopet. För då hade jag ingen lampa att titta på. Nej. Så jag visste ju inte om jag var ute, eller? Nej. det är klart att man kunde ha spelat musik också. Ja, då, men det är ett sonerat nu i det bästa. Det kan vara ett instrument inkopplat och se också för det var också en natt när jag vaknade mitt i natten så, så löser lampan så tänkte jag, fan, jag har väl inte begärt någon inkoppling på, på natten i alla fall men jag drog igång musik, vet du. Ja. Men det var väl ingen som hörde mig ändå. Ja. Och sen gick jag och i sängen och la mig igen och så körde den där musiken. Ja. Ja. Ja, så kan det vara. Ja, det är konstigt att de kan koppla in en studie utan, utan att man har eh, boken. en fel är på den där timern som fanns. Ja. en mekanisk historia. Jo, jag hade ju en timer vet, i studiet 36 6 där och sen jobbade jag med tågen va? Ja. Men jag, jag hade ett helvete med de här tågen så jag kom hem för sent. Ja. Så det var ju tyst i alla fall. Eh, Sverigepartiet det var det tyst och första kvarten där. Ja. Innan jag fick dra igång kassetten manuellt va? Ja då hade du ingen som kanske lade in tiden med Nej för jag tänkte så att jag behöver inte ställa in en timer För jag hinner ju hem Jag hinner ju hem innan ja. sändningen men så blev det ju krångel med något tåg där Ja Tåget var sent vet du, då Ja Så att jag kom hem fasen också. Jag fick ju rakt in i studion bara Så dra drar igång den där kassetten Ja för programmet var ju färdigt då Ja Så då, då var några folk som stängde av vet du Ja Och de inte hörde någonting på 15 minuter Då är vi ju inte kvar Nej Så jag vet inte om det var någon som lyssnade. Nej, många stänger väl av då. Och när Lasse rinnar var full också, kan du ihåg det? Ja, det kommer jag ihåg. Han somnade sen. Ja. Han somnade. Ja, det, det vet <skratt> jag ju. Det hände ju mycket under den här radions, Barndom. Och sen bråket ner på Gotlandsgatan här, när Perse bråkar med, med, med Lasse där. Då. Ja. Va? Ja, och ja. Äh, det, det, det, det vet, Perse hade ju någon som somnade där under här nattställning också. <skratt> ja. Ja. Låg på golvet och jag var ju så förbannad. Eh, eh, Persson kunde börja säga att micken var på så mycket att jag hörde sådana här kalmar. Jag drog upp micken så mycket som <här> möjligt istället. Ja. Jo. Ja. Ja, det var inte många som ringde när jag satt i din studio Det var ju bara lämnat och Anders Sten ringde väl någon gång och så. Ja, de var inget. Man var någon rolig politik att höra på. Thomas Johansson ringde väl några gånger också va? Ja, det gjorde han. Men det var inte många samtal som kom Nej Det var det ju inte Nej, nej, inte alls några, några få bara Ja Det var ju inte så, alla gånger så mycket på något ställe, Nej, Men det märkte man att det var ju, det var ju mycket mer förr i tiden vet du, där På 80-talet vet du då Ja, det var fler lyssnare Ja, oja oh, Ja, det var väl bättre radioapparater de gamla mirörer, de var ja, och gamla med rör var varje Ja, det var ändå upp till 12 000 lyssnare I början på tid Ja, Alltså på, på nätterna där Ja, det var väl det. det är ju folk satt vid sina gamla radioapparater som var bra att de tog in det. Kom ihåg att det gubbar ute på staden med så sån här på ryggen vet du, sån här med antenner Ja. Sån här HF-sändare. Ja, det, det var ju bänkar. Ja. ja, man skulle ju gissa, gissa var rapporten var, var någonstans. Ja, det kommer jag ihåg. Vad skulle de vinna då? Jag vet, vet inte, jag kommer inte ihåg vad det var. Och till slut så var det någon som dök upp där och avslöjade vad reporten var. Ja. För Han sa lite grann så här och hur såg ut på platsen va? Ja. Alltså, jag kan se det och det. det. var någon som gissade när han stod där borta va? Ja. Och rätt var det så kom en fram till reporten. Ja. Men det var så varit något pris också va? Det det? Ja jag kommer inte ihåg om det var men är <här> någonting var <bara> det. <här> ja. Jo jag så var det några ungdomar också ute i som sände från en badstrand också på nätterna vet du? Ja. Med, med sån här HF va? Ja. Och det funkar ju bra ju. Ja, det ja, var ju hemmas folk och gjorde program från lägenheter och annat. Ja. Var, var Eller, länken, vi hade ju länkar ja. länge också, sen gick sönder. Och, och ingen äh, sen som kunde... Antennen skulle jag lämnas in till Algon, men den man finns inte kvar längre. Vi konstaterade ju Lasse, han skulle hjälpa mig med, med det, ta ner den där och lämna in den. Och den ringde ju och frågade, men det, det fanns inte mer. Nej, men törs inte luta någon steg mot taket va? Nej, och problemet var ju det att det, det, det var så dåligt. Och, och det var ju ganska kort innan Lasse drog allting. Det så ju i den här länken och, och killen eh, så, så, så, som levererar den är ju förbannad. att Han inte fått en massa pengar, en tusenlappar för det där. Och så hade du problem med den där löven också? Ja, just det. Och inte bara det, det är ju en skog av, av den tjänen utanför. Och där hade alltså, ju köpt en motorsåg och den var ju stulen 9 och eller Jag Ja, den försvann. Ja, den är borta. Nu ska man ta fingeravtryck egentligen på grejerna, hörde? Ja, men det är inte så enkelt. Det är inte såna resurser. Dörrhandtaget och så. Ja, men det, det, det, de hade väl handskar och det stod öppet allting när jag kom hem. Var det öppet? Ja, det stod ju på Glänns ytterdörrn. Vad är det då? Ja, det var inte roligt. Nej då. Nej, sen upptäckte jag att man hade synlosserat på golvet här och ölburkar och cigarettvimpar och allt möjligt. De har ju ut det genom att du inte sände på radio, vet du. Ja, det var väl det. Jag skulle inte ja. vara på sjukhus. Jag blev inte på att få komma ut det, därifrån. Det var ju det, så att ja. liv med en Men vi kan ju inte klara det i samhället, sa ni, är så sjuk. Vi ja. kommer att dö jag snart. Vi jag acceptera att det nu är snart livens slut. men det gör jag inte. Min mormor fick ju någon fel doseringar också. De blandade någonting som blev tokigt, som blev förgiftad. Vet ja. Personalen kan göra misstag ibland, va? Ja, just det. Och de påstår att jag diabetes. Jag kommer att ut det. Jaha, det. Men jag kan ju inte hitta... Jag skulle inte klara mig utan insulin om jag verkligen hade diabetes. Nej. Alltså, diabetes har du väl inte, va? Nej, ingenting sånt sån. Jag har tagit fel på några frågor. Eller också så... Äh, en annan slag. Det finns ju någon sån här apparat att köpa och titta själv, va? Ja, ja det har jag. Den gick ju... Någon månad sen gick ju den sönder. Den visade ju aldrig mycket. Var, eh, du var så låga siffror så det var ingen fara. Gick den sönder? Ja det gjorde den. Aha. Den fick jag ju på vårdcentralen där. Aha. Men blodstyrelsen den har hållits däremot. Men den har ju mycket <coughs> batterier. För idag kan man behöva inte leka. Man kan titta själv och se världen. Ja det är ju blodstyrelsen kan man i alla fall. Jaha. det går batterierna rätt också. Aha, men det, det är bara hopplöst att mäta, då blir man bara orolig om det skulle vara höga siffror. Jaha. Man kan inte göra mycket åt det. Nej. Hallå? Du hör mig? Jaha, hallå? Hör, hör du inte mig? Jag vet inte vad som hände där men jag hörde honom i alla fall. Faktiskt. Ja, något tekniskt tokigt blev det där, i alla fall med gubben. Och jag vill inte besöka Joel Inberg heller de sista åren för att eh, han har hela huset, en hel villa full med eh, ja radioapparater i hundratals som alltså konstiga tekniska saker. Han har gjort om ett sovrum då till eh, kontrollrummet och ett sovrum till studierummet va. Och så glasruta mellan och mikrofoner med batterier i och lampor som lyser där. Han hade som ett kontorsrum också men där var alltid en enda röra och stora höga med kläder och gamla dammsugare från 1800-talet. Och alltid bara dammigt och smutsigt och trasigt och neddragna persienner har han också va. Och så samlar han på reklam också och så kissar han på natten en kasturr med lock på. Så att eh, efter 2006 så besökte jag aldrig hans studio faktiskt. Och bakom honom i kontrollrummet så är det den enda röret med tekniska grejer. Och någon anledning så hörde inte han mig här. Men eh, vi kommer att testa lite grann här för att webbradion för 88 MHz har ett fel. Jag har att det har varit så förut också och så har det kommit igång senare. Så vi kommer att undersöka hur det är med webbraden för 88 MHz här. För det är ju sista gången jag hade tänkt att komma ut på 88 här. Det blir i alla fall ett uppehåll på obestämd framtid. Det vill inte komma igång, nej. Men bögarna kunde jag höra förut på 95,3 MHz. Men sändningsheståndet blir alltså kvar för Stockholms närradio. Uh, Sverigekanalen.com Snart 18 000 Besökare. Det fattas bara 9 besökare Nu då Så det har kommit över 18 000 Besökare. Det fattas 9 till Vi har den 29 oktober 2014 Ansvarig utgivare är Gunnar Andersson Och uh, Nu har vi ett paraply Som inte Duga här. Det är 125 cm I omkrets så det kan både regna och blåsa och snöja. Man får faktiskt skydd under där. Jag kan ju ringa upp. Fröken nu. Hör vad hon säger. 16:40 och 0. 29 november 16, 40 och 10 År 2014 16, 40 och 20 16, 40 och 30 hörs genom telefonluren Ja, men då har vi hört henne i alla fall då så vi fick ju datumet där och Karpstripan bloggaren från Karlstad han har inte hört av sig angående om han ska medverka eller inte vilket han normalt sett ska göra till Sverigekanalen sverige.nu. det är också en adress som ni kan använda då Sverigekanalen Sverige.nu jag laddade ner sådana här läsare också. För att läsa böcker. På ett ställe kunde man läsa alla böckerna direkt i pdf-format. Annars finns det några olika format där. Och det finns olika typer av läsare också. Man kan läsa böcker. På LibraVox finns det böcker som man kan läsa. Och även audioböcker. Och de är då samtliga inlästa de här ljudböckerna utav frivilliga och författarna är avlidna sedan länge så att det finns ingen copyright på dem helt enkelt och det är likadant också med klassisk musik den klassiska musiken har ju inte kompositörerna gått bort för väldigt länge sedan och på Youtube kan man hitta en otrolig massa timmar med klassisk musik faktiskt och eh, det, det finns en del kända verk där. Vivaldi till exempel med de här årstiderna. Det finns faktiskt en del klassisk musik som är trevlig att lyssna på. Inte allting. Men det finns en del klassisk musik. Och det finns också grupper som eh, tolkar klassisk musik i en mer upphoppad version. Jag köpte en platt en gång med en musiker från Schweiz som spelade flöjt. Plus lite moderna instrument. Så det var en modernare tappning av klassisk musik. Och vi har ju också här nu en skivspelare som är inkopplad och går att koppla in också då. Och också en DVD-spelare. En liten bärbar CD-spelare som klarar MP3. En minidisk också som krånglar lite lagom mycket. Sen en bärbar DVD-spelare som för närvarande bara anger på den lilla 7 skärmen Bad Disk. Så att den vill inte spela någonting faktiskt. Den har inte varit igång på länge. Den fungerade förut faktiskt. Jag är inte om det kan vara något tillfälligt. Vi får se hur det blir med den här karpstrypande idag. Och, eh, om webbradion från 88 MHz ligger nere så kan jag inte höra Någonting på här uppe. Jag kan inte heller höra eller spela in radiofrekventa Frekventa idag klockan 17. Så länge webbradion ligger nere. Jag får att det var trasigt också en gång tidigare och sen kom det igång senare. Och ibland har det hoppat omkring och låter som kalanka där. Men tyvärr, jag har ju anmält det här också till när när när då på Twitter och via e-post. Men som sagt, jag ska bara dricka lite blandsaft. Via datorn så hänger sig volymkontrollen. Så den ska man inte starta upp. Man får reglera volymen med varje enhet. Har man blockerat en enhet via volymkontrollen och så hänger den sig. Då kommer den enheten att vara blockerad. Ja, och imorgon är det faktiskt 13 november också. Jag har ju en del inspelningar och inläsningar här om Karl den 12 faktiskt. Det ligger mycket upplagt på Arkiv där. Så att jag löste problemet med studiemikrofon nummer ett då. Att. Och klockradion åstadkommer ju naturligtvis att det blir ett brumljud. Och nu kan jag se klockan på klockradion en bit härifrån istället. Så att den är ju helt brumfri. Så från och med nu ser jag studiemikrofon nummer ett. En Shure-mikrofon tror jag att det är. Från USA. Och den är helt brumfri. Så den är en standard mikrofon. Jag har även en webbkamera här. Och tillståndet då för Sverigekanalen gäller även webbsändningar med... Eller webb-tv. Så man kan streama en webbkamera också faktiskt. För det krävs en ansvarig utgivare för det också faktiskt. Och det har vi testat tidigare. Vi har ju konto här på youstream.com. Uh, det var länge sedan jag var i Västerbyn med en på slutet. Som på järnvägens tid hette Västerby. Och hade en hårplats inom vägen. Järnvägen fortsatte, fortsatte sedan i riktning mot Byvalla eller närmast mot Rörsjuttan uh, ut med Bysjön vägen från Rörsjuttan uh, kraftig uppförsbacke upp till Österby den fanns inte förut och järnvägen gick närmare sjön än vägen gick det går inte att åstadkomma en som kraftig kurva för att ansluta till rakspåret som fortsatte förbi uh, förhagen. Uh, utan uh, spåret har gått uh, man kan se bilder också Hallplatsen uh, i Rörsjuttan står idag i Nordviken som är lekstuga och man kan se bilder också på uh, den här bagaren. Han hette Einar Fredholm. Jag har ju sagt fel, jag har ju boken också. Det finns ju två böcker om Belgien. Redan på 80-talet så fick jag den ena boken i alla fall om Belgis järnväg av min pappa. Och sen många år senare så skulle jag faktiskt bo just i Långsyttan. Och har den här boken och har tittat mycket i den, har besökt Byvalla också. Delvis i alla fall så kan man se ja Det som har varit en järnväg och så Stationshuset Rostig barngårdsbelysning eh, eh, Laskajen Där det fanns ett godsmagasin det fanns en liten kiosk också där bangården För detta barngården ser inte mycket ut för världen Det är ganska litet område men <laughs> Man kan också sova i stationshuset också det är brukshotellet som hyr ut. Det var ju en plattform. Eller det finns en plattform där vid stationshuset. Ja, och sen var det ett, ett smalspår. Och en liten smal platt, treplattform emellan. Vändskivan var längst ut. Och, och innan viadukten fanns. Så fanns en väg rakt över järnvägsområdet där. Ja. Sen gjorde man en viadukt under. Var det var 59 där. Och sen fanns en spår. Så räkten blev över i bruksområdet. Och vagnar som stod i kraftig lutning också och tippade. Det var kol-kolvagnar. Valsverket i Sjönsund flyttade också över till Långsytan. Och det var dåliga vägförbindelser och, och, och bussförbindelser. Och det här. Och inte många bilar. Så att man hade arbetatåg som gick fram till 53. Med ett lok och en vagn. Stjärnsund hade lokstall och eget växlingslok och grejer där. Det började avvecklas på 40-talet. Och där Fredrik Svan håller till idag. Han som flyttade från Stockholm fast han kom ursprungligen från Gävle. Jag såg honom i somras. Eh, smedjan som är två stora smedjer som är hopbyggda. Precis utanför. Bara några meter utanför smedjan så gick alltså järnvägen. Och där kunde man gå på en smal grästig. Det är en där så... Man får gå som en liten bro över där kan man säga och det finns något som heter Engelska parken och sen längre bort så svängde järnvägen i riktning mot Byvalla in en kraftig högersväng. Fortsatte en bra bit på sidan om klostervägen och det var inte den grusväg som går upp i en kraftig back utan det var längre bort där som järnvägen korsade klostervägen. Men också i en stegning för att komma alldeles på sidan om sjön Villingen. Och det är ett flertal större och mindre sjöar i riktningen mot Byvalla. Och det var även kalkbrott med linbanor och grejer som lastades på lastplatser. Dala Åsbo hette en station och sånt. Och järnvägen måste ha gått på flera ställen nära flera sjöar. Och till och med på några ställen också på broar, över sjöar. Både större och mindre sjöar, ett flertal alltså. Bland annat där vid ler lerhyttan. Jag cyklade ifrån Stjärnsund på en bred asfaltväg med lite trafik. Som korsar väg Lensväg, 60, Riksväg 68 och sen över till... En dålig grusväg med löst grus som man slirade i och fram till övergången i Byvalla och där finns ingenting att se. Det är ett huvudspår och ett sidospår som går till höger med två växlar och en elstation och en hög mobilmast för järnvägens egna kodade Mobisir-system. Det är alltså ett eget mobiltelefonsystem som Järnvägen har i Sverige som ersätter den gamla driftradion. Uh, ja, byvalda finns ju ingenting att se. Det var ju stora höga med räls och stora höga med gamla slipers då. Uh, och uh, vattentornet är kvar. Och sen är det bara skog där bangården låg på sidan. Man kan säga på höger sida om grusvägen så... På höger sida om vattentornet så var det en bangård som B&J hade. Och allting har vuxit igen. Det är en skog så att säga. Och, ja, stationshuset och ställverket och, och så. Det ska finnas ett lokhus kvar i Byvalla men det kunde jag inte se. Och den skog som fanns tidigare längre bort, den har vuxit närmare järnvägen. Så det har vuxit igen kraftigt på de här åren. Man kan se de sista tågen som står klara i Byvalla. Man kan se så här att när tågen kom från långsyttan så var det inte bara... Och järnvägen svängde också i en kraftig kurva också ner till själva stationen där BD hade ett eget spår. Mot stoppbocken. Och på sidan fanns ett treskenspår också. Som ledde längre bort var det var någonting där. Man hade en omlastningskaj också på den här bangården. Och så att säga. Man fick då stanna tågerna. På bangården. Och koppla bort loket. Och så fick man både fylla vatten och kola loket. Och vändskivan och vända på loket. Och så fick man koppla loket i andra änden. Och sen fick man backa ner tåget mot stoppbocken. Jag vet inte om folk satt kvar i själva tåget och väntade eller de, de klev av på platsen när de var så nära Bivalda. För att hade man bara kört på hade man kommit ner mot en stoppbock va. Och Sen har man fått backa upp tåget